Azt szeretem a világban, hogy titokzatos és kiismerhetetlen. Kiskoromban felmerültek kérdések, de később rádöbbentem, éppen az a jó az életben, hogy tele van kérdésekkel. Mintha valakinek azt mondanám, hogy inkább nem mesélem el a történetet, és akkor órákig kérné, hogy mondjam-mondjam. Így vagyok a világgal. Egyre kíváncsibb leszek, és egyre kevesebbet tudok meg róla, és marad ez az izgalmas kíváncsiság. Örülök, hogy nem tudok meg semmit, mert marad az izgalom. Mindent kétségbeejtően bonyolultnak látok. Egyidejűleg tudom ugyanarra a dologra mondani, hogy igen vagy nem. Nincs meg az a képességem, hogy ítéljek. Nagyon ideges tudok lenni, ha az emberek ítélkeznek. Szerintem senki nem tud semmit, senki nem biztos semmiben. Minden megérthető, és semmi sem érthető meg. Az lenne a jó, ha tudnék egyedül élni. Akkor már nem lenne szükségem Zsoltra sem. Az a frigítség, ami szexuálisan bennem van, benne van a lelkemben is. Ez ugyanaz, csak más dimenzióban. Ez már évek óta elszigetelte a létemet az emberektől. Teljesen magamban élek, képtelen vagyok más emberhez eljutni. Nem várok megoldást senkitől és semmitől. Még nagyon keveset láttam és nagyon keveset éreztem. Még nem vagyok délben, sem este. Azt érzem, hogy az életben még csak a hajnalig jutottam el.